Почуття, мрії, біль, горе, жалобу і ще щось, в чому навіть хотіла собі не зізнаватися, вона везла у купейному вагоні у Київ. Ледве вдалося взяти квиток. Слава Богу, Сашко бабуся допомогла. У неї непогані зв'язки всюди, тобто колишні учні, які добре пам'ятають свою вчительку. Оксана роззирнулася. Куди їдуть ці-ці люди, заповнюючи почуттями та емоціями весь простір, навіть у тамбурі? Дурне, думаєш, дівку, у кожного свій лантух за плечима. Хто за покликом душі, хто за покликом обов'язки, хто внаслідок обставин? Так, обставини. Ті, що повсякчас оплутують спрутом. Стояла в коридорі купейна вагона, Дивилася у вікно, Потяг за колисово, Мерехтіла вервечкою, Сумна пізньосіння, Без вихід за вікном, Майже голі поля, Ледь-ледь припорошені снігом, Зажурні дерева, Наповнені віччим та жалим. Дорога нав'язувала вузлики на нитку думок, І тоді відчий, переплітався з радістю, а горе з теплом долонь Сашка. Намагалася переконати себе, це лише помста зрадженої жінки, і вони з владом квити. Але, але ж так добре поруч із владом їй ніколи не було. Стільки ніжності та кохання струмніло в кожному дотику Сашка, в цілунках, навіть в тому, як він дивиться на неї. Тому і не вдається переконати себе, що це помста. І ще горе глибинно бездонне штовхали її до Сашка, як до соломинки посеред вирви, і це таки порятувало від божевілля. Досі на губах вона відчуває ніжне тепло його губ. У волоссі оксамитові соняшні зайчики його поцілунків, на тілі лагідні руки, які ніколи не зроблять боляче, ніколи, бо і вони також кохають її більше за все у світі. Сашку начхати на те, що не хоче вона ставати доцентом чи то професором, як того вимагає статус дружини доцента та навістки вже академіка, а хоче залишатися далі звичайною вчителькою в середній школі, яка понад усе закохана в свою працю. Він не соромиться її минулого, її батьків, спадковості, надто примітивної освіти. Він її кохає такою, якою вона є, не намагаючись переробити чи під себе, чи під обставини. Тоді, в 90-му, через рік після одруження, вона ледве не перемінила життя, але обставини, ті кляті обставини. І ще обіцянка дана батькові не рубати з плеча остання обіцянка перед його смертю. Так, у людини має бути любляча родина, прихисток від буревій в шаленого світу. А коли та родина ще й матеріально забезпечена, це лише плюси. Ех, тато, тато, який там прихисток. Темниця. Так, і вона для заблудлих душ може стати порятунком. Однак Оксана не настільки заблукала, щоб погодитися на це, а тому продовжує плести проти течії. Все одно, доню, всіх вітряків не переможеш. От я, бачиш, думав, що тут у столиці зв'язки твого свекра допоможуть. Та й мої старі приятелі зі студентських літ. Але знаєш, ніхто не хоче залазити до вулика, де мешкають чершні. Мені ж пізно здаватися, Люба. Я вже у тому вулику. Прошу тебе, Оксаночко. Шаную свою родину. Вони ті, що вміють прощати. Сидів напроти зажурений та розгублений. Враз здався їй старим та немічним дідом, що несе на горбі лантух з бідою, навіть змалів перед тим тягарем, згубився у надто великому м'якому кріслі. Так... Тату мало що знав зі справжнього її життя. Майже нічого не розповідала ні йому, ні мамі. А при тих нечастих спільних зустрічах родичі Владислава завжди показували себе як найліпше. Спектаклі вони давати вміли, і акторська майстерність, звісно ж, найвищу гатунку. Київська еліта Коріння Ірени Дворянське, Глуба Кров. Прабабуся Ізольда, графиня Шеремецьєва. Бабуся по батьковій лінії свого часу віддавала свою доньку за когось там з англівської королівської родини. на напівнімець, прадід якого був ерцгерцогом та бароном при дворі англійського короля, а бабуся по мамині лінії Графиня Адлерберг. Вишукані манери, зарозумілість, пиха. Оригінальні картини Рєпіна, Шишкіна, Моне у будинку на стінах. Раритетні меблі з червоного дерева, китайські вази з різних епох. Піаніно самого Шостаковича. Це не музейні експонати. Це щоденні будні молодої дівчини, з далекого Волинського містечка, яку привів у цю розкіш Владислав. Тільки Попелюшка, на жаль, не захотіла ставати королевою